نکاح یو ضروری او مسنون عمل لے د دیر در حکمتون اللہ عمل لے و دی عمل کے لیر زیادہ فائدی او حکمتون دی تو لنرن بے خود اللہ سبحانه و تعالی فحقم بانی عمل اوشی او دنب کریم الله اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت مانے ہم عمل راشی او دی کارون بانی اللہ جل جلال رو راض کی گی بیابنی نوری هم دیر فائدی دی او دی سر سڑی چی کم دی دی دا زنان بچی دا بدنظرین بچی پاک دامن باتی کی گی عیفت بی محفوظ بی انداسی نکاہ کولو سرا سڑی دا اللہ پاک اولاد ور کی بیاد اولاد دی صحیح پر کی دا غی حقوق دا کی. نکاهه نی نو سب نو ثابته کیدنی کا پر ذریعہ سره نسب ثابت شي بغیر د نکاح نه زیناه کیږي نو اړینه چې کوم پیدا پېداکيږي اړینه د ماشوم د بلار بیا پټنل کیږي د نسب پټنل کیږي داغه نو کسوکته تر سوکته داغه ترور سوکته د داوا نو رشتہ دار دا سوکت دې پټنلګي sene رحم بیا چې نه خراب شي د لاسه معشوم خراب شي بیا امدا چې کم نه د لاسه حقوق بیا ځای کیږي نو د نکاح پر ځای نسب محفوظ شي د یو معشوم نسب ارمعلوم بیا چې بلار سوکت دې کې سوکت ترې دا دا معشوش خبرواري شوشي ځکه دا بل ترونه نور او د اسنونو استعداد دا معشوش حقوق به جنې بیا حقوق چې څنګه د دقیق دا معشوش صحیح تربيت پرشي د پنې کاه کې چې څنګه ډېر فایده دي او کله انسان ذہن ته دا حکم شرعي فائدې او حکمتونه دا دا انسان ذهن کی راشی انسان پا دی پویشی لانسان عقل آغده تا او رسی کلا نا کلا دا حکم شرعی حکمتونو تا او فائدو تا دا انسان ذهن نرسی او که انسان دا دا حکم شرعی فائدو حکمتونو تا او رسی ذهن و عقل و اغیتا او رسی و کنا بشریات بانده دا حکم مان کل دا ضروری دی زمون زه هنه جاری او کنه نسس بس ته شریعت حکم نه اامننا او سلمنا یو صحیح مسلمان هغه په عمل دی